на пнях блідозеленим сяєвом. Виломиш грудку і йдеш лісом, як із світильником. Свинюхи, звичайно, росли на горбах мурашників, здіймалися, як вавилонські вежі. Мені видиться, що сіяли і підживляли їх самі муравлі, щоб потім засмакувати грибний цукор. Гриб, як і чоловік, любить простір,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 Стороною від дерев, бо під ними земля найхолодніша, або під гробками листя, як люблять ховатися волохаті грузді, чи під колючою глицею, блисне слизькувати гніздо маслюків. Зрідка поставала у всій красі королиця Мухомор кесаря, найсмачніший гриб. Справдешній мухомор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 Я готував по-своєму, кожен гриб посипав сіллю тмином, полиновою трухою замість перцю, обкладав скибочками лужиної дичини, обгортав листям пахучих трав і загрібав у гарячий попіл. Гадаю, такої смакоти не знав і пан Драг, той, що у Відні, студений мій отець.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 А нариви ліпше обкладати жовтим оживиком. Грузді добре чистять нірки. Молочник поможе ревматичним кісткам. Жовті опеньки розслаблюють кишки, коли шлунок тяжко робить. Риб веселка, що живе лише одну добу і гідко пахне, забирає кислі солі, коли мучить подагра. Печеріці вгамовують кров'яний тиск, прояснюють мозок.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 а далі навчився робити мазь, що знімала біль при ломоті, натруджених суглобах, вивихах. Набивав свіжими мухоморами, лише чарленими, не білими, горнець, змазував глиною і клав у теплий торф на кілька тижнів. Хай перепріють. Тою кашкою відтак змащував болючі місця, обв'язував онушкою. Дуже помогало. При солях у кістках теж дає раду. Порхавкою, що бубняв є після дощу, я обкладав порізи і синці.